Den 15 mars 2008 är det idag. Det är en lördag. Och jag tänkte att jag skulle fortsätta med att förklara lite för de svenska lyssnarna om den globala konspiration som vi lever i. Och Det här är ingenting som du behöver att eh, ens fundera på. Du behöver inte läsa konspirationsteori för att förstå det här. För, för det finns överallt. Vart du än vänder dig i världen så kommer du att märka den globala konspirationen om du inte har blivit indoktrinerad och eh, alltså många har helt enkelt vant sig vid att leva i denna globala konspiration av det skälet att det inte finns något annat alternativ och det gör inte det idag faktiskt om du inte vill flytta till några urinvånare i eh, Amazonskogen men jag tror inte ens att det skulle gå idag faktiskt du skulle nog inte få tillstånd att bo där för att eh, Allting har... allting. Du kräver till, krävs tillstånd till allting nu för tiden. Eh, helt enkelt. Och, eh, så vad är den här globala konspirationen? Jo, det är alltså det system vi lever i som är ett, ett sorts slaverisystem. Där du föds som slav med skyldigheter. Och du har... Någon, du, du arbetar för det här systemet tills du dör. Och... Eh, det finns vapen, väldigt effektiva vapen, som kan användas mot människan och som har testats och provats genom århundraden. och Det bästa vapnet som används idag det är propaganda och något som kallas eh, att skapa åsikter. Eh, det här kan göras till exempel genom att ha en historia. Man, man kan göra det via, via media, via... Eh, Via vanliga filmer, Hollywoodfilmer kan man skapa åsikter. Man kan också göra det via nyheter. Om du till exempel har en nyhet om att det är någon islamistisk fundamentalist som har sprängt en ambassad. Då kan du lätt skapa åsikter om att vi behöver registrera islamister och så vidare. Men det här går också att skapa mot vilken annan grupp som helst. Som gjordes mot judarna under nazisttiden, Eller mot arbetslösa. Eh, mot alla människor psykiskt sjuka. Mot eh, folk som... Det går lätt att skapa. Det behövs bara en enda individ. Och, eller ja, ett antal fall. Man kan, man kan ta liksom via media. Och då kan folk säga men om det händer så händer det. Ju, och då är det ju sant. Och då är de här åsikterna... Vad ni inte förstår är att media är kontrollerat. Fullständigt kontrollerat. Och används idag som något som kallas psykologisk krigsföring. Det, är alltså, det finns alltså ett departement i Pentagon som sysslar med det här. Och nyheterna, de, nyheterna används alltså för att föra krig mot, mot människorna. Och, och när man ska implementera den här agendan som alltså är en plan. Så använder man ofta nyheterna för att skapa åsikter. Och det här har jag talats om. Tidigare om, ni läser, om du läser en bok som heter The Anglo-American Establishment av Carol Quigley. Carol Quigley som var historikern för Council of Foreign Relations. Det här, den här boken är på engelska men där står det tydligt att Leonel Curtis tror jag det var. Som ville jobba med opinion forming kallande. Alltså att skapa åsikter. Och det, han jobbade då... De, de styrde de stora, stora tidningar. Jag tror det var The Times som man styrde. Men man, kan, man styrde till slut alla tidningar. Man köper upp tidningarna och redaktörerna för tidningarna sitter i speciella hemliga organisationer kan man säga. Organisationer utan insyn för allmänheten. Men nu kan fråga dig vilken organisation idag i Sverige har insyn för allmänheten. Och då kan hon säga. Jo, men vi har insyn för att det finns journalister som får gå in och ställa frågor och så. Ja, men har du rätt att gå in? Har du rätt att gå in och ställa frågor? Och vad har du för möjligheter? Det enda du kan göra är att ställa frågor till en expert och få ett svar. Du har ingen möjlighet att utreda eller kolla upp någonting. Du har ingen möjlighet att kolla upp de som styr dig på något sätt. Så, du skulle nästan kunna klassificeras som en terrorist om du skulle kräva... Att få komma in i vissa institutioner och få övervaka deras verksamhet på grund av att de finansieras av statliga pengar. Det är liksom, och det är faktiskt så i USA idag, att folk som, som pratar om patriotism och sådär, de klassificeras som möjliga terrorister. Eller ja, alltså åt det hållet, va? Vissa människor kanske skulle säga att vi lever inte in i en. Det som sägs på niten är sant. Vi lever inte i in någon, någon konspira allomfattande konspiration. Men då, då ska du förstå hur det var under nazityska tid. Om du läser de tal som Goebbels höll för, om Hitler så ska du säga att Hitler beskrevs som en enormt human människa. Att han stod för humaniteten. Under nazitysklands tid så var det en nationell konspiration, kan man säga. Folk som levde utanför Tyskland hade möjlighet att se att det var propaganda. Skillnaden idag är att det är en internationell konspiration som är allomfattande. Som omfattar all officiell media. Det finns ingen organisation idag i hela världen som inte är involverad i den här konspirationen. Vissa människor kanske skulle säga att det där låter som att personen är paranoid. Och det är faktiskt så att det här skulle definieras som paranoiditet. Ur en psykiatrisk synvinkel. Och det är också ett sätt som man har använt för att säkerställa att ingen människa någonsin ska kom, kunna komma, eh, komma underfund med den här konspirationen. Ingen människa ska någonsin kunna upptäcka den här konspirationen. Det enda sättet att säkerställa det, det har varit att, eh, att eh, sjukförklara alla människor som upptäcker den här konspirationen. Och eh, det finns en person som heter Ezra Pound som i USA som, som kom underfund med att deras centralbank som heter Federal Reserve heter den. Att den inte var att den var privatägd och att den var involverad i, i den här i en konspiration mot det amerikanska folket. Och han hamnade på ett mentalsjukhus för det här och han kom aldrig ut härifrån levande. Så visst är det så att det finns, det finns idag verktyg för att hantera den här konspirationen och se till så att ingen människa någonsin, så att det aldrig kan bli en större medvetenhet om den allomfattande konspirationen som vi lever i. Och det är allomfattande nu för att vi lever nu i, ett globalt, i en global civilisation. Den västerländska civilisationen har övergått i en global civilisation som täcker hela jorden idag. Och det, Skillnaden är då att det, det inte finns någon möjlighet för människor att... Och, och de metoder som används idag för att se till så att ingen kommer underfund med den globala konspirationen är att man redan i tidigt stadium på skolorna, man har gjort det obligatoriskt. Skolgången har man gjort obligatoriskt. Och sen har man sett till så att man redan i tidigt stadium försöker att döda de människorna, eller hjärnan försöker man döda hos de människorna som kommer underfund med den globala konspirationen. Och det här görs med hjälp av idag, med hjälp av kemikalier. Som Brusinski pratar om, är farmakologisk lobotimering. eller Alltså med mediciner som man ger till barnen idag. Och det är ganska lätt att upptäcka. Det är också det att de här organisationerna som sköter den här verksamheten, de har tystnadsplikt och de styrs på ett hierarkiskt sätt, totalitärt sätt. Och det, här, det här gör att man lyckas med att genomföra precis som Hitlers nazityskland. tyskland eh, Orsaken att man behöver ha tystnadsplikt är för att man måste se till så att inte det vanliga folket får reda på att man håller på och mördar människor och barn alltså, och äldre som kommer underfund med denna globala konspiration som vi lever i. Och man mördar dem inte bara så utan dessutom så ser man alltså till att de ska eh, inte kunna få barn. Och det gör man genom att de här man sätter dem på amfetamin eller droger som gör att det finns inte finns en kvinna på jorden som skulle vilja skaffa barn med dem. De blir rädda små offer, de här små pojkarna för det mesta. Som aldrig kan bli någonting. Förutom att få ett beroende såklart. Man gör dem till knarklangare redan vid ett tidigt stadium. Så man eliminerar problemet tidigt. Och då ser man också till att deras gener inte kan fortplanta sig. Och på så sätt ser man till att det i framtiden inte kommer finnas några som kan se den här globala konspirationen. Och de här metoderna har tillämpats förut. Alan Watt går in i detalj på hur man gjorde i Sparta- Sparta civilisationen hur man eh, hittade de som var intelligenta och kunde ställa frågor och kunde se igenom saker och eh, tog dem tog, man sa att nu ska du följa med här och så gick, gick de iväg och de kom aldrig tillbaka de avlivades då alltså för att man ville ha en eh, man ville ha slavar som, som eh, inte ställde frågor och som jobbade tills de dog och sådär det här är den verklighet vi lever i och det här är sanningen men om du börjar tro på börjar se in i den här konspirationen så det finns en enorm massa böcker som förklarar. Jag har gjort en lista över de böcker som Allan Bort refererar till. Och listan finns på en HTTP-URL som heter readinglist.matterik.com där kan du hitta en lista över böcker. De här böckerna är på engelska men det finns även en del översatta till svenska som man kan läsa. En hel del av de här böckerna finns också på internet om man söker via Google och laddar ner. Men då måste man ju skriva ut böckerna för det går inte att läsa böcker på datorskärmar eller tv-skärmar. Och det här är gjort medvetet också. Det är en del av den allomfattande konspirationen. Man har nämligen sett till så att alla skärmar har något som kallas en flickering rate. En, de, de det, är alltså, det är alltså en flickering rate som gör att hjärnan inte klarar av att koncentrera sig och läsa på, på datorn. Och det här har man gjort för att se till så att människor inte ska kunna få kunskap. Man vill underhålla kunskap från mänskligheten. Därför har man gett människorna de här skärmarna som eh, inte de kan eh, där de inte kan man, man insåg att internet skulle vara för farligt annars information och kunskap skulle kunna spridas och det här hänger ihop med, det är precis samma sak som när spanjorerna eh, eh, brände mayafolk eh, brände böckerna när de kom till Sydamerika man undanhåller kunskap från massorna och även religiös kunskap för att om, när, när du har, om du läser om ett antal religioner så kommer du komma fram till att det finns gemensamma nämnare i de här religionerna. Och du kan börja till slut förstå att för religionerna är faktiskt skapade av varandra. Det är samma historier som man återberättar med nya människor. Och det, orsaken att man använder samma historier och religioner är för att man har, man, det har funkat förut att kontrollera människor med hjälp av religion och då, och då använder man samma metod igen. Ta till exempel Jesus-historien är så gott som en exakt kopia av Horus-historien i Egypten som, som var mycket långt tidigare. Så det är bara en ren kopia. Man har helt enkelt kopierat bara. Sen är, kan det ju vara så att det fanns en person som hette Jesus men eh, själva som det är beskrivet i gamla testamentet så är det en kopia, va. Väldigt många saker är kopierat. Och de har också. Och för att förstå det där så ska man läsa om. Para, ja, religionjämförelseböcker. Det har ju för sig inte Allan vårt. Eh, visat något. Han har ingen. Men hur som helst så. Det finns. Eh, vi, den religion som jag sa, som man. Som man eh, Försöker eh, få folk att gå in i nu kallas New Age-religionen. Och vi lever alltså i New Age-revolutionen nu. Och den, den kan jämföras med Flower Power-revolutionen på 60-talet. När folk eh, också trodde att, vi, att, det, att det var något nytt som hände och sådär. Då var ju många som, som gick under på grund av det här. Men det var en kort diskussion idag. Den här podcasten finns alltså tillgänglig via matteric.com. Jag har lagt till den nu så den finns på framsidan där också. Det är den svenska podcasten jag har här. M-A-T-T-E-R-I-K.com dessutom så finns den också via Svensk Internet Radio. Som alltså har urln svenskinternetradio.blogspot.com det var allt. Hej.